Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin, Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihi və sahbihi ecma'in, Rabbi şirah ləsadri və yassir ləmri və ahlul uqdata min lisani yafqahu qavli. Amma ba'd, Aziz Müslüman qardaşlarım, Amrəzələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlə Əssələm əleykum və rəhmətullah və rəqət edirəm. Və həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqlalı olmağı nəsiyyət edirəm. Yenə, bu Allahın bizə nazir etdiyi bu müqəddəs kitabın təfsirini davam edirik. Kesən dərs bu ayda qaldıq. Allah və xatam Allah ələ Alə səmehim, alə Allah onların, yəni o kafirlərin qəlblərinə, qulaqlarına möhür vurmuşdur, gözlərində də pərdə vardır. Bu ayanın şərhində Tabari rəhməhullah deyir ki, heç kəsin qəlbinə Qulağına bilgən birə mühür qurulmur. Yavaş-yavaş günahlar üst-üstə yığılır, günah günah gətirir və nəticədə bu günahlar onun qəlbini örtür, Allah s.f. fəaliyədə ona mühür qurur. Artıq onu açmaq mümkün deyil. Və bunu, rəhimə Allah, bəncədir bağlı qablara, zərflərə. Onun içərisini nəyə nəyəsə qoymaq istəyirsənsə, onu mütləq açmalısan.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 Sözsüz ki, bu cür insanların aqibəti böyük bir əzaba düçar olmaqdır. Və ləxum əzəb Sonra, gizən dərsmeni dediyim, Allah münafiqlər barəsində danışır. Ümumiyyətlə, Bəqara Suresinin əvvəlindən başlayaraq 4 ayə müminlər barədə, 2 ayə kafirlər barədə və nəhayət indi mümin, münafiqlər barəsində danışacaq. 13 ayə münafiqlər barədə Allah subhanətə alə nazir və birinci ayəni belə başlayır dedir ki Allah qala və minən nəs mən yəqulə mən nəbilləhi və bil yəlmin əxiri və məhum müminin insanlardan elələr də vardır ki mümin olmadıqları halda mümin olmadıqları halda Allaha və ahirət gününə iman gətirdik deyirlər Mömin deyirlər. Ancaq cəmatə üzvlərini göstərirlər. Allaha və ahirətə iman yətirədiklərini göstərirlər. Zahirdən mömin, qaxildən isə kafir olan bu firqə hələ Məkkədə mövcud deyildi. Məkkə dövrədə onun Peyğəmbər s.ə.v. dəvət apardı. Orada belə bir firqə, yəni üçüncü bir, üçüncü növc insanlar, münafiqlər yox idi. Var idi mömin, var kafir. Nafiqlər mədinədə meydana çıxdı. Onlar barəsində Allah subhanətə alə Nisa surəsi də buyurur ki, bu zəbzəbinə beynə zəlika. lə ilə həvlə və lə ilə həvlə Onlar küfr və iman arasında tərəddüd edirlər. Nə tam küfrə, nə də imana tərədd meyil etmirlər. Hərdən mümürlərin yanına gəlir, hərdən və kafirlərin yanına gəlir. Odur ki, Allah talar deyir ki, nə müminlərlə, mümin kimi deyirlər, nə də kafirlərlə, kafir kimi deyirlər. Elə ona görə də, diyamət üçün onların yeri nə müminlərin yeri olacaq cənnət, nə də kafirlərin yeri olacaq cəhənnəm. Onları cəhənnəmin lab alt təbəqəsi dibi gözləyir. İnəməl münafiq, ona ki, dər ki, əsfəli bilənlər, münafiqlər cəhənnəmin lab təbəqəsində olacaqlar, lab dibində. Onların xüsusi bir əzab gözləyir. Dəhşətli bir azad gözləyir onlara. Nifad bu arəsində Səad-ı Rəhməhullah təfsirdə çox gözəl təfsir edib və münafiqlərin kimlər olduğu nifadın ümumiyyətlə neçə qismə bölündüyünü izah edir və deyir ki, ümumiyyətlə nifad tərifi budur ki, xeyri üzə çıxarmaq və şəri hizlətmək deməkdir. Nifad xeyri üzrə çıxarmaq, şəri gizlətmək deməkdir. İstilahi mənada isə imanı üzrə çıxarmaq, şüfr isə gizlətmək deməkdir. Növabıqlər imanı üzrə çıxarır, şüfr isə gizlədirlər. Nifadın özü də iki növdir. Əməldə olan nifad, buna deyilir nifadul əsxar, kiçik nifad. Əməllə olan nifad. Və bir də var, etiqatda olan nifad, buna da deyilir nifadul əqbərdir o artıq adamı cəhənnəmədir adamı. Heytqa nifaq varsa. Nifaq barəsində Peyğəmbər sallalləhəlləm hədis rivayet edir. Bu hədisdə əməldə olan nifaqa aiddir. Bir rivayətdə gəlir ki Dörd xislət vardır ki, bunlar kimdə olarsa munafiq olar. Və kimdə bu dörd xislətdən biri, bu dörd biri olsa, həmin adamda nifaq əlaməti olar. Bunu Peyğəmbər salxalım deyir. Birinci, özünə əmanət verildikdə ona xəyanət etsə. İkinci, danışdıqda yalan söyləsə. 3 əhd verdikdə onu pozsa. Və dördüncü də, mübahicə etdikdə haqqı üç salıb, hatili, batili haqq, haqqı batı kimi göstərsə. Bu dörd şey bu ravayətdə gəlib. Başqa bir ravayətdə də üç əlamat göstərilir, onlardan da biriyi. Əlazi olaraq bu dördüncü əlazi edilir. Beşinci əlamət vəd-evlikdə vəd-inə çılaq Bu beş şey barədə, beş əlamət barədə ayrı-ayrı indi danışacaq hədisin izahında. Bu hədisin izahına gəlməmişdən əvvəl, izah etməmişdən əvvəl, ehtiqatda olan ifadlara bir dəlil yetərək. Ehtiqatda olan ifad barəsində Peyğəmbər s. s. Allah-u Allah ayə nazir edir, ölçülərin birində, Allah dağla buyurur ki, Mədinə əhalisi səhərisində münafiqlər vardır. Onu göstərir ki, münafiqlər Mədinədə olur. Məkkədə deyil, Mədinədə. İlk dəfə münafiqlər Mədinədə olur. Mədinə əhalisi səhərisində münafiqlər vardır. Onlar iki üzlülükdə inatkarlıq göstərir. Sən isə onları tanıyorsan. Yəni, elə iki üzlülük edir, hətta Peyğəmbər səsəm onları tanınır. Biz ki, onları tanıyırıq. Allah-ı xoğar, deyir, texanlara. Biz ki, onları tanıyırıq. Onlara iki dəfə əzab verəcəyik, sonra isə böyük bir əzaba qayıt arılacaqlar. İki dəfə əzab dünyada və qəbirdə, sonra isə böyük əzaba qayıt arılacaqlar, qiyamət kimi cəhənnəm əzabı gözləyir onları. Üç şiirdə onları əzab gözləyək. Dünya, qəbir və axilət. Başqa bir ayədə Allah s.a.q. deyir ki, münafiqlər qəlblərində olanı özlərinə xəbər verən bir surənin onlara, yəni müminlərə nazil olmasından çəkinirlər. Şimli, çəkinirlər ki, birdən onlara nazil olar ayə. Onların münafiq olduğu, olduğu üzə çıxar, bəlli olar. Allah s.a.q. əmir edir preqəmbərə, deyir ki, De, siz istəklə edin. Şübhəsiz ki, çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Və elə yerlər olur ki, elə anlar olur ki, Allah-ı onların iç yüzünü üzə çıxaraq müminlərə göstərir. Və Abdullah ibn-i ibn-i Səlun idi. Allah-ı onun münafiq olduğunu bəyə etdi. Sahabələr hamı bilirdi ki, o münafiqdir. Hətta biz də bilirdi ki, o münafiqdir. Amma elə münafiqlər də var idi ki, onların adını Peyğəmbər s.ə.v. və Hüzeyfəd-i i̇bn başqa Allahım, Heç kəs bilinirdi. İndiyə qədər də heç Bu ayədə, yəni görəcəksiniz, Bəqara surəsində Allah s.ə. xəstəlikdən danışır. Xəstəlikdən danışır, o ayə gəlib satacaq, onların qəlblərində xəstəlik var və Allah da bu xəstəlikləri onların qəlbində artıracaqdır. Bu xəstəliklər barəsində də sadənin nə dediyini sizə deyəcəyəm. Növbəti ayədə Allah s.ə.vələ deyir ki, Yuxadəunə Allahə və ləzine və mən yəxtəunə illə ənfusəhum və mən yəsəhun Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa sağlaşırlar. Allah təhə görür necə danışır, s.ə.vələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələl deməkdir ki, aldadırlar. Allah da bilməzlər. Allah aldada bilərlər. Allah bütün hər şeydən xəbərdardır. Onların qəlblərində olanla xəbərdardır. Allah aldada bilərlər. Çalışırlar. bunlar Allah'a və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadırlar və bunu da heç etmirlər. Onlar özlərini aldadırlar. Şəvqan-ı Rahimə ki, Bu ayədən belə nəticə çıxarırıq, nəticə çıxır ki, aldatmaq yalnız o şəxsi, olar ki, onun hələ ən şəxsdən xəbəri olmasın. Həmin şəxsin qəlbində olandan xəbəri olmasın. Allahı necə aldadacaqsan? Ha, halda Allah Taala onların qəlblərində olanı belə bilir. Onu necə aldadacaqsan? Allah-ı da münafiqlərin qəlbində xəstəlik olduğunu sabit edir, e, təsbir edir. Mümünlərə bildirir ki, onların qəlbində xəstəlik var. demədi ki, müminlərin qəlbində xəstəlik var, kafirlərin qəlbində xəstəlik var. Kafirlərdə də var, müminlərdə də ola bilər. Bu xəstəlik və müxtəlifdir, amma məhz münafiqlərin qəlbində olan xəstəlik digərlərinin qəlbində yoxdur. Şafirlər tamamilə Allah inkar edir. Möminlər isə tam şəkildə Allah iman gətirir. Münafiqlər isə şübhə içində edirlər. Doğrudan Allah var? Şübhə edirlər. Və odur ki, isteyfə edirlər. Şüfrün üstünə Allah qala küfr də artırır. Şübhənin üstünə şübhə də artırır. Şəhqin üstünə şəhq də artırır. Günahın üstünə günah artırır. Və Allah qala zərfi kulübini maradın fəzədəhumullahum maradın onların qəlblərində mərəz var, xəstəlik, nifaq, riyay, şək, şübhə, müxtəlif tür təfsirlər gəlib. Hətta zina deyənlər də var, qadına tamah salma deyənlər də var. Nəyə axsəlsən? O ayə əsasən ki, Allah s.ə.v.in qadınlarına əmr edir ki, nazlana-nazlana danışmasınlar, yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamah salar və evlərində qərar tutsunlar. Vahiyaya əsasən hətta zina qadınlara meyil deyənlər də var. Bu xəstəlikləri Səad-ı iki yerə bölür. Ümumiyyətlə, xəstəliklər, qəlbi olan xəstəliklər iki yana övdür. Ya şübhələrdir, ya da şəhvətlər. Şübhələrə aid edir küfrü, nifaqı, şəhv, şəhv, şəh və s.a.rəni. Bütün bunları Şübhələrə aid edir və şəhvətlərə aid edir zinanın, içkini, qumarı və s. Bu cür yaramaz işləri şəhvətlərə aid edir. Kimin qəlbində bu şeylər varsa, bilsin ki, onun qəlbində xəstəlik var. Və o xəstəliyi müalicə etməyə qələssin. Həmsinin Allah s.ə. və yaq dedim ki, xəstəlik üzərinə xəstəlik gətirməyi ayədə göstərir. Baxın, görün, başqa ayədə Allah tavan edir. Deyir ki, qəlbində mərəz olanlara gəldikdə isə, bu surelər, yəni Allahın nazir etdiyi surelər, onların murdarlığı üstünə bir murdarlığı da artırır. Və onlar kafir olaraq ölürlər. Bu xəstəliyi təmizləməsə, artacaq, artacaq, artacaq və vallahi ki, kafir olaraq ölüm gələcəklər. Yəni, bu xəstəliyi təmizləməsə, tövbə etməsələr.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 Ayələrdə də onların əlamətləri gəlib, bu ayələrin əlamətləri bir yerə toplamağın faydası olardı. Hələ bu vaxta qədər mənə bu əlamətləri, bir kitabda, anıca bir kitabda toplayan, toplayan bir şəxs və yaxud belə bir kitab rast gəlməyib. Ki, münafiqələrin əlamətləri məhz o olsun və Quran və sünniyə istəmə biləsin. Bakın, bu hədisdə gördüyümüz kimi, birinci əlamət danışdıqda, söz söylədikdə yalan danışmaqdır. Yalan danışırsa, bilin ki, bu münafiqdir. Yəni, əməldə münafiqdir. Ehtiqatda yox, əməldə. Və bəzi yalan danışanlar var ki, o qədər yalan danışır. Onların adı Allah dərgahında yalancı kimi qeyd olunur. Səhiyyədistə gəlib ki, bir nəfər yalan danışır və bunun yalanı bütün cəmaat arasında yayılır. Cəmaat arasında yayır bu yalanı. Ki, cəmaat bu yalanı ekidir, inalsın. Bu da o qədər davam edir, o qədər bunun özünə öyrəşdirir yalan danışmağa. O qədər yalan danışır ki, Allah dərcahında kəzzəb kimi qeydə qeyd qeyd olunur. Yəni, adı belə düşür. Kəzzəb. Yalansı kimi adı Allah bizi bu cür yalansı olmaqdan qorusun. İkinci, vərd verib vərdinə xilax Bu da iki cürdür. Hər isi də Bədbəxtdir. Birincisi, o şəxs ki, vəd verir. Vəd verdiyi anda qəlbində fikirləşir ki, onusunu da xilax çıxacaq. O, ki, vədbəxtdan lap pisidir. İkincisi isə o, vədbəxtdir ki, vəd verir. Sonra isə fikrini deyir ki, üzvürsüz səbəbə görə vədinə xilax çıxır. Amma ikincisi, o müəmindir ki, vəd verir. Və vədini yerinə yetirməyə çalışır üzrlü olaraq Allahın qədərinə görə bağlamır. Allah səhələ da onu bağışlayır və bu da münafiqliyə aid deyil. Üçüncüsü, mübahisə haqqdan yayılır, haqqı batil olaraq, batili də haqq olaraq ələmə verir. Bu da yalan alaqəlidir. Demək, Peyğəmbər salısa ələm deyir ki, sizi yalan danışmaqdan səkindirirəm. Ümumiyyətlə, o fücur sözünü ki, deyir, kim ki, o günaha edir, günaha batırır özünü, ora hər şey daxildir. Xüsusən də o batili haqq kimi göstərmək. Və Rasulullah salısa deyir ki, çünki yalan günah işlətməyə əddaşmağı gətirib çıxarır. Yəni, o qədə yalan danışırsan da axırdan məcbur olursan ki, haqqı batılıq onu gəndirəsən. Yalanlı, Etiraf etmək üçün xoşbaq bəndə o şəstir ki, yalanına etiraf edir. Tövbə edir və istəyir, xavallı qalır qardaşlardan. Bəbəxt odur ki, yalan deyir, sonrası yalanını sübur edə bilməyəndə artıq ona görə tövbə etməyə təkəbbürlük ona imkan vermir. Və çalışır ki, o yalanı yaratıb bastır etsin, ya da yalana batıb da onu geyindirib haq kimi onu göstərsin. Peygamber sələndə deyir ki, bu da təhənnə nə aparır? Bu da, həmən bu əməl insanı cəhənnəmə aparır. Vallahi ki, cəhənnəmə aparır. Sonra, Allahın ən ifrət etdiyi adam ən qatı mübahisəsidir. Xədis-səhidir. Ən qatı mübahisəsi burada deyəndə Ələb-dülxısam. Onu qəst edir ki, batir üzərində mübahisə edir. Güzəl sözlər, rəng, gözəl misq söyləməklə, səmatı elə fırladır, elə toğlayır ki, onun batilinə inanırlar. Və Allah-a da bu deyir ki, insanlardan iləsi də vardır ki, onun dünya həyatında söylədiyi səni heyran edir. Peyğəmbəri, subhanallah, heyran edir. Necə danışırsa, Peyğəmbər heyran qalır ki, sallallahu aleyhi ve sələm, çox gözəl təzidə başı salınır. Və ona inanır. Vakidi deyənə inanır Peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve sələm. Nə bilsin? Qeydindən xəbər yoxdur. Və Allah-a da deyir ki, o, qəlbində olana, hətta qəlbində olana Allaha şahid göstərir. Allah şahid gətirir ki, mənim qəlbimdə də budur. Qəlbimdə də təmizə. Halbuki o, ən qatı mübahisəçidir. Belə mübahisəçilər barədə, Peyğəmbər s.v. hədisdə görünmədir. Deyir ki, siz mübahisənizi həll etmək üçün yanıma gəlirsiniz. Sizlərdən bəzi, siz daha səlis danışdığına görə, eşitdiyimə istinad etmək ilə, onun lehinə hökum verirəm. Daha gözəl danışır. Mən də nə işidirəmsə, ona əsasını hökum verirəm. Hər kimsə ki, lehinə qardaşının haqqını taxtalamaqla hökum versəm, hökum vermişəmsə, bilsin ki, ona oddan bir parça vermişəm. Zəhənnəm odundan bir parça. Yaxşısır budur ki, tövbə edir, səhvini düzəlsin. Vax, Yaxşı budur ki, tövbə edib səhifini cəhətsin, mənim sözümdür. Peyğəmbər sal sözü deyil. Oddan bir farsa verdim. Bu, Peyğəmbər Sal-Sələmin sözüdür. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sal deyir ki, hər kim zalimcasına haqsız olaraq mübahisə edənin tərəfini saxlasa, batilin yayılmasına köməkli təsdəsə, Allahın dəzəbinə düçar olar. Allah batilin tərəfini saxlayanları öz qəzəbinlə əsqi etməsin. Onları daim qəzəbinlə düşar etsin. Çünkü batilin tərəfini saxlamaq olmaz. Allahın və Allahın nazir etdiyi haqqın tərəfini saxlamaq lazımdır. Dördüncüsü, əh bağladıqda xəyanət edər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ləv yuqtən nəsü bidəvahum, ləddə əricəlu əmualə qovmin və cəməh va e leda qawmun leda rijalun amwal qawmi wa jinahu lakin al bayn 'ala al mudda'i wal yamin insanlara iddia ettikleri şeyler verilseydi herkes gəlim istədiyi hər iddia etsənlərinə iddia etdiyi şeyler verilseydi bəziləri zəmanətin malına və qanuna iddiası olardılar. Onu tələb elərdilər ki, bu məlimdir, məlim olmalıdır. Yudur ki, açı qaydın dəlil-sübut gətirmək iddiasının borcudur, an diçmək isə inkar edənin borcudur. An diçmək inkar edənin borcudur. Peyğəmbar Salisələmin yanına bir iddiası və bir inkarçı gəlir. İbdiyatə səhabı olur, Əşəxsi bin Qeys, İnkar edən isə Yahudi olur. Baxmayaraq ki, o Yahudidir, Peyğəqəmbər s.ə.v. dinində deyildi, Müsləlman deyildi, lakin Rasulullah s.ə.v. Ədaləti tapıçalamadır. O məqamda Yahudinin tərəfini saxlanır. Axı, o özü bu hədisi rəvayət etmişdir. İbdiyatə edən sübət kətirməndir, inkar edən isə andis müəndir. Odur ki, əşəsib-i niqeyistdən tələb etdi qədəyəllə hanıqdan. Dəlil subut gətir ki, o torpaq sahəsi, bir rəvayətdə da buyu, Onun yüz yoxdur. Onda yüzünü yahudiyyə tutub, dedi ki, andiski sənindir. Yahudur da andisdi. Andiski və o yeri onu verdi yahudiyyə. Əşəsib-i niqeyist qədəyəllə hanı incidir. İncidir ki, ya Resulullah, andis nə var? Elə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 və andlarını ucuz qiymətə satan kəsilər üçün ahirətdə heç bir pay yoxdur. Bu bir. Ahirətdə heç bir pay yoxdur. Allah onları danışdırmayacaq. Bu iki. Qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Bu üç. Və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Bu da dört. Onlar üçün ucuzü bir əzab vardır. Bu da beş. Bu beş şey kimisə gözləyirsə, Yalandan, necə and içədirlər? And içərdə yalandan, onda demək o, fasikliyin o dərəbəsini gəlib çatıb ki, artıq Allahdan qoxmur və bu əzablara da gözü yumud qoxmur. Sonra, əhd edib, əhdini pozmaq barədə, yəni bu, ayə bu ədzi gətirməkdə məqsəd o ki, Allah subhanətə alə hətta Yahudi arasında olan əhvi pozmadır. Başqa bir həvəti gəlir ki, kim əhd qoğladığı kafiri zalımcasına öldürsə, cənnətin iyinini belə duymaz. Bu bir başa xəvarizlərə, xəvarizlərin əleyhinə Onlara rədddir. Siz zimmidir. Əhd bağlamış bir insandır. Biz səqanaca istəyən müstə'min. Bu üçünün övrmək olmaz. Kim öldürsə, cənnətin belə iyinini duymaz. Halbuki onun iyi 40 illik məsafədən duyulur. 40 illik məsafədən duyulan bir iqini duymaz. Beşikindisi, əmanətə xəyanət etmək. Bu da münafiqliyin əlamətidir. Əmanət verirsən, çapdırarsan, sənin üzünə gülüb deyir, inşallah, arxan ol, gəlirsən və çapdırdın, İkinci tərəfdə soruşur ki, mənə şey çatmalıydı, nə oldu? Hər ikisinə deyir ki, e, deyəsəm, unutdum, yağdından sıxarasa qoydum, itirdim və s. Həqiqətisə Allah bilir. Ki, bu onu itirdi, çatdırmadı. Bu dür əmanətə xəymət edir. ən böyük əmanət də Allahın əmanətidir. Allah bizə bu dini əmanət olaraq verir. Biz bunu öz öhdəmcə götürmək isə, boynumuza onun yerinə yetirməsək, əmanətə xəyanət etmiş oluruq. Allah-u Allah buyurur ki, həlqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanıza və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm verməyinizə əmr edir. Bu birinci insanlara aid olan əmanətə aiddir. Bu ayə insanlara aid olan əmanətə aiddir. Bu ayə İkincisinin ayəttir. İkinci əmanətə. İman getirenlər Allaha və Peyğəmbərə xəyanət etməyin. etməyin. Və səlan. Allaha və Peyğəmbərə xəyanət etməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə zəfasızlıq etməyin. Bir ayələ ikisində də toxunma. Həm Allaha, həm də insanlara olan əmanətə xəyanət etmək olmaz. O sahabə ki, Seçim karşısında qalır Umeyr ibn-i radiyallahu anh. Bilmir, Peyğambərə vəfalı olsun, atasına xəyanət etsin, yoxsa atasına vəfalı olub Peyğambərə xəyanət etsin və qərarı gəlir ki, Peyğambərə xəyanət etməsin və gedir xədər verir Peyğambərə ki, sallallahu aleyhi və səlləmə, atam sənin barəndə belə-belə sözlər, nalayıq sözlər deyir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona ayə nazir olur və həmin sahabəni, həmin sahabəyəs təşəkkürünü bildirir, atası da tövbə edir və sonra hər məclisdə oğlun nabit çəkiləndə deyir ki, əlhəmdülillə ki, belə bir hərəkət etdi. O, bunu etməsə idi, mən kafir ola bilərdim və kafir kimi də ölə bilərdim. İnsan əmanətə qarşı xəyamət etdikdə Görəsən, nə hislər keçirir? Nəyə görə qorxmur? İnsandan da möhkəm, sərt, davamlı olan məxluq, məxluqlar vardır ki, Allahdan qorxur, o əmanəti boynuna götürməkdən, ötəsinə götürməkdən qorxur, amma insan onu götürə-götürə götürə əməl etməməkdən çəkinmir. Baxın, Allah s.a. nə deyir? Deyir, biz əmanəti göylərə, yerə təqaqlara təklif etdi. Fikirləsiniz? Onlar isə onu daşımaqdan imtina etdilər. Bundan qorxdular. Dey onu boynuna çəkdik. Həqiqətən zalım və cahildir. Zalımdır çünki əmanətə əməl etmir. Cahildir çünki ondan heç xəbəri yoxdur ki, bu bu əmanəti buna kim verib. Əlbəttə ki, bu bədən onundur. Bu bədən əmanətdir. Allah sənə verir. Ona qəsd etsə niyə cəhənnəmə düşürsən? Xona görək Allahın sənə verdiyi amanətə xəyanət edirsən. Bu kitab, bu Quran-ı Kərim Allah Subhanahu taala niyə nazil idi? Buna bəyirsən. Əmləkləmsən xəyanət edirsən, niyə cəhənnəmə düşürsən? İstənilən amanətə xəyanət edənin axırı cəhənnəmdir. Vallahi ki cəhənnəmdir. Sonra Allah Taala ardınca deyir ki, bu ona görədir ki, Allah munafiq kişilərə və munafiq qadınlara, müşrik kişilərə və müşrik qadınlara əzab versin. Əmanəti insana verməkdə Allahın məqsədi odur ki, müşrik qadınlara və kişilərə, münafiq qadınlara və kişilərə əzab versin. Mövmün kişilərin və mümün qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah doğrudan bağışlayan və rəhəmlidir. Sələftən belə deyənlər olub. Münafiqin bəğəni müti olur, qəlbi isə heç bilən qoqmuyur. Bədən, zahirdən görürsən ki, bəlkə səndən də çox namaz qalır, səndən də uyğunsaq qalsaqlayır, səndən də sadrbalağı, səndən də çox oruç tutur, qəlbindən isə bir Allah bilir ki, bir Allah xəbərdardır ki, qəlbində nələr var. Sonra, Hüzeyfət ibn-i Yəmən, radiyallahu anh, bu həmən Hüzeyfədir ki, Teğəmbər s.ə.v münafiqlərin adına, ancaq ona demişdi. Bu, ənən o zeyfədir ki, şər barədə soruşurdu, ki, ona düşməsin. Tələbələrinə deyir ki, siz elə bir söz söyləyirsiniz ki, rızaranızda, biz onu Peyğəmbərin, s.ə.v.in zamanında nifaddan sayırdıq. Münafiqli sayırdıq. Tələbələri, 14 əsir bundan qabaq, elə sözlər deyərdik ki, nifad sayılardır. İndi bəs nə sözlər daha yoxdur, nə sözlər eşidmirik. O sözləri deyənlər də elə bilir ki, bu asal bir şeydir, dedim Allah bağışlayar, çünki mən burada bu sözü deməkdə qəlbimdən etiqat etmədim. Siyasi baxımdan bunu dedim Başqa bir rəvaikdə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında olurdu ki, bir kəs bir söz söyləyirdi, bununla da münafiq sayılardır bugünkü gündə də bu cür sözləri sizlərdən 10 dəfə artıqını eşidirəm. Onda müləfədə müləyyəm 10-dir, radiyallahu anhə, tə, tə, Sonra İbn-Əb-i bu da tabirindir, rahimə Allah, deyir ki, mən Peyğəmbər səlləmin 30 sahabəsini görmüşəm. Onlardan hamısı ancaq nifakdan qorxurdu. Ancaq nifakdan qorxurdu ki, birdən məndə münafiqliy olar. Özüm də bilmərəm, xəbərim olmaz. Doğrudan da insan nə vaxt münafiq olur? O zaman ki, arxayın olur məndə heç bir münafiq yoxdur. El-Hümbülillah, O zaman artıq münafiq olur yavaş yavaş. Və Həsənul Basri deyir ki, kim ki nifaddan qorxmuxsa, elə o, özü münafiqdir. Kim nifaddan qorxmuxsa, arxayınsa məndə nifad yoxdur. Elə o, özü münafiqdir. İndi nifaq barədə, munafiq olmaqdan qorxmaq barədə iki dənə ən gözəl hədisləri dinləyək. Görün necə gözəl hədislərdir. Ha Peyğəmbər sallallahu əleyhi o qorxanları necə müştələyir. Ənəs rəcəlanu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə soruşdular. Sahabələr soruşdu. Ey Allah'ın elçisi, niçənin yanında olarkən Bir cür oluruq. Səndən uzaqlaşarkən isə başqa cür oluruq. Peyğəmbər s.ə.v. dedi Görün, Rasulullah s.ə.v. Nə şükürləşir? O anda ən çox nəyə işdünlüyü verir? Sahabələrin ehtiqadını, əqidəsini necə düzərdir? Baxın, diqqətlə. Peyğəmbər s.ə.v. dedi Bəs rəbdinizlə necə? Yəni, demək ki, rəbdinizlə də beləsiniz. Cəmaat yanında Allaha übadət edirsiniz, təkdirdə isə tərk edirsiniz. Rəbbiniz nə də beləsiniz? Fikir verir suala. Sahabilər dedilər ki, xeyr, yarısınlar. Gizlində də, aşkarda da Allah bizim rəbbimizdir. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, sizdə heç bir nifad əlaməti yoxdur. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v yanında bir cür olub, ondan aralandırda başqa cür olmaq münafiqlik deyil. Necə ki, indi hərdən işidir ki, mən, məsələn, sən və s.ə.və başqası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 Abu Bekr Rəqalanın yanından keçdikdə Abu Bekr ona deyir ki: Sənə nə olur? Niyə gəlməyirsən? O da deyir ki: Ey Abu Bekr, Hanzala münafıq oldu. Münafiqlik edir. Abu Bekr deyir: sən nə anlaşırsan? Abu Bekr səni tanıyır. Nə danışırsan? Münafıq olur. Deyir ki: İzah edirəm mənə biz Peyğəmbər sal-sələmin yanında olduqda o, bizə cənnət və cəhənnəni xatırladır. Sanki biz onu görürüz. O, o, o qədər iman qalxır ki, sanki cənnət və cəhənnəni onlar görürlər. Evə qayıtlıqda isə başımız zövcələrimizə, uşaqlarımıza, dünya malımıza qarışır və çox şeyi unduruq. Gör, bunu kümə izah edir? Havbəşi Radiyallahuyhə İslamı ən gözəl bilən insanlardan birinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ən fəziliyyətli insana izah edir. O da bu izahı qəbul edir və özü də başa düşür ki, deyəsən özü də onlardandır. Deyir ki, vallahi ki bizim hamımız elə bu haldayıq, bu cürnəy. Gəl peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Və gəlir peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına. Sən zaləyə nəvə? Pəqəmbər s.ə.və Əb-Məkərə dediyini deyir. Ki, həmzələ münafiq olur. Pəqəmbər s.ə.və deyir ki, sən nə qanışırsan? Nəyə üçün? Deyir, ya Rasulullah, biz sənin yanına gəlirik, cənnət və cəhənnəmdən qanışırsan, imanımızı artır. Sanki o cənnət və cəhənnəmi görür. Edə ki, səndən ayrılırıq, zövcələrimizə, uşaqlarımıza, var dövlətimizə başınız darışır, hər şeyi umuduruq. Peyğəmbər xasələm qədən nə deyir? Baxın, arxayən etmir onu ki, və istəsəs, gələrsiz yanıma, daim bu halda saxlayaram. Həmişə imanlı olarsın. Xeyr, bu hal ancaq Peyğəmbərlərə xastır. Onların daim imanı artmaqdadır. İnsanlar isə iman artır, azalır, artır, azalır. Və Peyğəmbər s.ə.v ona görə nə deyir? Deyir ki, canım əlində olan nə and olsun ki, əgər siz beləcə davamlı şəkildə cənnət və cəhənnəmi yad etsək, məclislərdə və yollarda mələklər sizinlə əllə görüşərdilər. Təsəvvür edirsiniz? Əgər onlar daim Allahı, cənnət və cəhənnəmi daim yad, yad etsəyidlər, daim, iman Peyğəmbər Səhələmi yanında olduğu kimi olsaydı, məclislərdə, yollarda mələklər gəlib onlarla əllə görüşərdilər. Necə ki, Ubey ibn-i Kəbrə, Quran oxuduqda, mələklər ona yaxınlaşır. Quranı saxladıqda isə uzaqlaşıb gedirlər. Və Sonunda Peygamber Faxaləm deyir ki, lakin, ey həmzələ, hərdən belə olursunuz, hərdən də belə. Əgər sahabələr hərdən belə, hərdən də belə olublarsa, həlbəttə ki, biz də onlar kimi bir insanıq, biz də onlar kimi hərdən imanımız artır, hərdən azalır. Amma gərək biz yol verməyək ki, imanımız tamamilə azalıb, qəlbimiz bağlansın və qəlbimizə mühür bulusun. Ona yol verməyək. Münafiqin, münafiqliyin əlamətindən həmsinin biri də odur ki, münafiqlər ənsarlara nifrət edirdilər. İndi də ənsarlara nifrət edən münafiq sanılır. Peygamber s.ə.v deyir ki, ənsarlara nifrət etmək münafiqlik, onları sevmək isə növmünlikdir. Nifaddan və imandandır. Yəni, onlara nifrət etmək nifaddan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 Zeyfəd ibn-i Yemen yaşadığı bir dövrdə hələ o vaxt deyir ki, bu günümüzdəki münafiqlər Peyğəmbər, Peyğəmbər salı sələmin dövründəki münafiqlərdən daha pistir. Sübhanallah, o dövrdəki, hələ o dövrdə bunu deyir. Onu dövrdə sərk Deyir bu dövrdəki münafiqlər Peyğəmbər salı sələmin dövründəki münafiqlərdən daha pistir. İndi görür, necə izah edir? Deyir ki, onlar, yəni o dövrdəki münafiqlər, nifadlarını, çizlülüklərini qidlətirdilər. İndikilər isə həyatsızdırlar. Münafiqliyini, nifadını qidlətmirlər. Açı qaydını görürsən ki, bu münafildir. Açı qaydını hərəkətləri edir. Samad arasında elə hərəkətlər edir ki, açı qaydını görürsən ki, bu münafildir. O əlamət onda var. Amma qəlbində olduğunu, etiqadında olduğunu sözsüz ki, bir Allah bilir. Biz bilmirik. Həmsinin onların əlamətlərindədir ki, namaza ümumiyyətlə ağır-ağır, təmbəl-təmbəl gəlirlər. Və gəldikdə də məqsəd olur ki, özlərini göstərsinlər. Allah subhanət hələ deyir ki, İzə qamu qamu qusələ yuraunin nəs namaza gəldikdə, namaza durduqda təmbəl-təmbəl gələrlər. Gözlərini insanlara göstərərlər. Təsəvür edin ki, xoğun məsafəni kimsə qət edir, namaza gəlir və namazdan sonraki dərsi dinləməyə gəlir və dərsi yazmağı ona qadağın etdikdə deyir ki, Subhan Allah, mən o boyda məsafəni qət edib gəlmişdim ki, dərsi yazım Ona deyilir ki, sən namaz qılmağa dərsdən faydalanmağa gəlmişdi yoxsa dərsi yazmağa və o şəxs ondan sonra artıq həmin dərsə gəlmir. Bu elə şəxslərə nə deyə bilərsiniz? Bu şəxslərdən nə gözləyirsiniz? Peyqamber s.v. yanına sahabələr düşmək üçün nə qədər can atır, nə qədər çalışır Hər adam onun yanına gələ bilmirdi. Hər adam onun sadırına dürət edib daxil ola bilmirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə əllə görüşən adam nə qədər sevinirdi ki, gör kiminlə mən görüşdüm. Onunla dostluq edən sevinirdi ki, gör kiminlə dostan. İndisə təsir ki, hər şey təsirə olur. Münafiqlərin qiyamət günü bir aqibətinə baxın. Yoranların aqibəti necə olacaq. Allah-ı ki, o gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər. Biraz gözləyin ki, biz də sizin işığınızdan alaq. İndi bu ayəni davam edəcəyim. Lakin, keçək Bəqəra surəsindəki ayəni. Allah-ı Allah bu ayədə, sonraki ayədə nə deyir? Deyir ki, izə qilə ləhum nə lə tuvsidu fil ərdə qalu innəmə nəhnü Onlara deyirdikdə ki, yeryüzündə fitnətəsat törətməyin. Onlar biz ki, ancaq islah edənlərik, deyirdilər. Nəyi islah edirsiniz? Soruşanda nəyi islah edirsiniz? Görür nə davab veriridilər. Bunu təfsirdə tabin, revayət edir, təfsir edir, deyir ki, onlardan soruşduqda deyirdilər ki, Biz istəyir ki, küfr əhli ilə, iman əhlini birleştireyiz. Kardaş olsunlar, mehriban olsunlar. Bu mümkündür mü? Azə əsvəd ələdiyə ki, ləhtəcidu qovmən yu'minunə billəhi vəl yəvmil əkhirə yuvarzunə həddə Allahə və Rasuləhə. yuvarzunə mən həddə Allah və Rasuləhə. ki, yon təqo bilərməsən ki, Allah'a və inansın, Allaha, onun arasında düşman olsun. Onun düşmənini də sevsin. Özünə qardaş bilsin. Elə bir qoyum taba bilərsən, onlar hətta, onlar hətta, müminlər o vaxt, öz atalarına, analarına, qardaşlarına, bazılarına, ailələrinə, övladlarına qarşı mihrivan deyildilər. Əgər onlar kafir idlərsə, onlara qarşı mühriban deyilmə. Ramlə, Abusifiyanın qızı Rədiyələnə, atası ki, evinə gəlir. Peyğəmbər qalsa ilə mühəyyət olur. Evinə gəlir, Mədənəyə. Və gəlir oturmaq istədikdə, Ramlə həsri çəkir və deyir ki, Peyğəmbərin oturduğu həsrin içində kafir oturmamanıdır. Qövəsiriz? Bütün bunlar o demək deyil ki, əgər ata, ana, qardaş, bazı və s. kafirdirsə, əlinə püsağı alıb, tapansanı alıb gedib onu öldürəsən, başlayəsəsən. Xavariclərin etdiyi kimi? Xeyr! Yox! Qəlbində ona nifrət eləməlisən ki, Allahın düşmənidir, Peyğəmbərinin düşmənidir. Deyiləməli, deməli, mənim düşmənimdir. Amma dünyalı işlərdə onların qayaqısına qalmalsan. Bunu da Allah bizə əmr edir. Dünyalı işlərdə onların qaya ifrət eləməlisən və bacardığın qədərlə dəvət edib onu o küfürdən, o yaramaz işlərdən çəkindirməlisən. Sonra isə münafiqlərin bu əməlini baxın, bunu deməklə mən nə, nə demək istəyirəm? İqqətli olun. Bu dövrdə də elə bir insanlar var. Münafiqlərin bu əməlini Allah subhanət alə dörd təhkidlə ərəb dilin üslubudur bu. Dörd təhkidlə Təsbiq edir ki, onlar doğrudan da fəsad törədənlərdir. Deyir ki, Ələ innə hum humun muqsibion. Ələ diqqət edin. Təkiddir. Doğrudan da. İnna hum, innə bu da təkiddir. Həqiqətən, simpəsiz ki, hum dedikdən sonra hum. bir daha təkrar edir ki, hum onların özləri Əl-muhsidun, El əliflan da burada təhkibdir. Doğrudan da onların özləri ilə fəsad, fitnə fəsad törədənlərdir. Bakın, bunu hiss etmürlər. Bu hiss etməmək o dərəcəyə yatırıb çıxarır ki, onlar özlərini hamıdan ağlıqa hesab edirlər. Fə onlara deyildikdə de ki, Fizə əminu kəmə əmən nəs, qalu ənu'minu kəmə əmənə s Onlara deyildik ki, iman gətirənlər kimi, yəni sahabelər kimi, Məhəmməd sallallahu kimi, iman gətirənin bunlar heç bir sıx şeylə kimi iman gətirir? Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bu suğundan, bəhrələnən insanlar tezdə onu ittiham edir, səhe sayır və onun dediyini qəbul etmirlər. Bugünkü günümüzdə də belələri var. Allah qağlar onları da yenə dörk kəkizlə özlərinin səfih olduğunu deyir. Ələ innəhum humus səfəhə qələk illəyi ələmun. Onlar özləridir səfih. Lakin bunu bilmirlər. Sonra Allah qağlar deyir ki وَاِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا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 Həmin şəxsin ya pulu qurtarsa, ya vəzifədən kanar edilsə, və ya və ya və ya nəyəsə başına bir müsibət gəlsə, onlar deyəcək, biz onu tanımadı. Kimdir o? Biz kimdir. Heç onun barəsində bizim yanımızda danışmayın. Biz ona heç vermək istəməyik. Baxın da. Baxın, görəcəksiniz dünyada nələr baş verir. Harada kimisə başına bir müsibət gəldikdə ətrafındakı onu Allah xatirinə deyil, dünya xatirinə, vəcbə xatirinə və nə isə xatirinə sevənlər tərhal ondan imtina edir ki, biz belə adam tanımarıq və tanımaq istəmirik. Tanıyarız sənə görə, bizə də söz görür. Və cüvvət edib Biz amcaq onları isteyzə edirik möminlərin yanında mömin kimi özünüzü göstərmək də, namaz qılmaqla, oruç tutmaqla və s. istəyə edilir. Yaxşı, sizin istəycağınızın axırı nəyə gətirib çıxaracaqsa? Allah sizi elə-belə boş qoyacaq? Biz istəyədiklərimizə görə cəza almayacaqsa Allah da sizə istəyəcək. Allah yəstəziu bihim və yimduhu fi tuğyanihim yəmhum. Olar və onları hazınglıqlarını artırar, hazınglıqları içərisində sərgərdan Yəni, başları itirmiş vaziyətdə. Çöy-çor anə Allahın isteyizə etməsi Allaha yaraşmayan sifətdir. İsteyizə etmək özü naqiz sifətdir. Lakin Allah-ı bu naqiz sifətlərdən cavab olaraq istifadə edir. Xəyanət edirlər, Allah da onlara edir, cəzalandırır. Hilə qururlar, Allah da onlara hilə qurur. Amma o ki, Allah hilə qurandırır. İstihza edəndir. Xeyr, Allah bütün bu sifətlərdən ucalır. Paç o müqəddəstir. Allah onlara cəzə olaraq, qarşılıqlı olaraq, bu neydir? İstihza edir. Yaxşı bəs Allahın istihza etməsi necədir? Diyamət üçünü görününə baş verəcək. Və yaxşı ayət. O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər. Biraz gözləyin ki, biz də sizin işıqınızdan alaq. Çünki müəminlər ibadət əhlində Allah s Sonra yaradacaq. O nurla gedəcəklər. Həmin o münafiqələr də onların ardından gələcək. Çata bilmədikdə zürvət ilə olacaq, onlar dayanacaqlar, paralayıb çağıracaqlar ki, gözləyin, sizin nurunuzdan biz də alaq. Biz zonurla gedək. Onlara ediləcəkdir. Əriyə qayıdı bir şey axtarım. Hardan? Geriyə işıq var. Zürvət Onların arasına İçəri tərəfdən mərhəmət, çöl tərəfdən əzab olan qapılı bir sədd çəkiləcəkdir. Mömünlərlə münafiqlər arasına sədd çəkiləcək. İçəri tərəf mərhəmət, tərəf. Çöl tərəf isə əzab. Və münafiqlər onları haraylayır, artıq haraylayırlar, çünki hasarın o sədrin obri tərəfindən qışqırırlar, çağırırlar ki, nə biz sizinlə birlikdə deyildik, nə biz sizinlə birlikdə deyildikmi? Bir listə ola bilərsən. Axı əqidə bir deyildir. Və onlara deyiləcək. Yəni, müminlər onlara deyiləcək və bəli, elədir. Siz bizimlə Lakin siz ikiyüzlülük etməklə öz özünüzü aldadırdınız. Ayanın bu ayanın ardını diqqətlə qulaqlasın. Görün, bu şeylərin hamısı bu dövrdə gördüyümüz insanlarda var. Və var ki, var. Lakin siz ikiyüzlülük etməklə Öz-özünüzü aldadırdınız. Möminlərə bəla üz verməsini gözləyirdiniz. Elə ki, başına kiminsə nə isə gəlir, başlayır hamı sevinməyə. Və şübhə edirdiniz. Allahın varlığına şübhə edirdiniz. Möminlərin yanında özünüzü mömin kimi göstəririniz. Və nəhayət Allahın əmri gələnə dək, sizi yoldan çıxatdıq hamcaq sizə haradasa üzr istəyirəm ifadəmə görə banan adaları vərd edirdilər. Ki, belə etsən sənə filan kək edəcək. Lakin görəcəksiniz o bananları da, adaları da. Necə olacaq? Allah barəsində sizi azdıran azdırdı. Kimdir o? Şeytan. Təsirində gəlir ki, Azdıran azdırdı. Yəni, şeytan sizi artıq azdırdı. Bugün nə sizdən, nə də kafirlərdən fidiyə qəbul olunmaz. Bu ayət əlindir ki, hər ikisi zəhənnəm əlindəndir. Hər ikisi nə qədər fidiyəsi olsaydı əgər, versəydi belə, yenə də ondan qəbul olunmazdı, yenə də zəhənnəm əzabından qurtara bilməzdi. Sıxınacağınız yerdə odur, sizə layiq olan odur. Ora nə pis dönüş elidir. Baxın, fidyə qəbul olunmaz. Doğrudur, fidyə qəbul olunmaz. Amma axı o fidyə vermək istəyək. İstəyəcək ki, fidyə versin. Ayə ilə sabittir və hədiflə sabittir. Ayədə Allah subhanət hələ deyir ki, onlar istəyər ki, yiyirüzü dolu onların ələndə bir şey olsun, fidyə versinlər. Əzabdan qurtarsınlar zanlarını. Ara, əzabdan bilər, qurtula bilərlər. Və hətta hədisdə gəlir ki, Allah subhanətə alə deyir ki, əgər dünyada olan dünyada olan hər bir şey sənin olsaydı, bu dəqiqə, onu fidiyə verərdin mi? Azardan qurtarmaq üçün. Deyir, əlbəttə ki, yarəb, verərdim, peki canımı qurtarsın bu azından. Deyir, axı, mən səndən heç dünyada olası bir şey istəmədim. Mən səndən sadəcə bu dilinlə lə ilə illə Allah kəlməsini deməyi istədim, tərəb onu demədim. İndi sən deyirsən ki, dünya dolusu malın olsaydı, onu Allah yolunda verərdin. Dünya dolusu malı olanları görürükdə, zəkatı verirlər, rıqtdan bir hissəsini. Vermirlər. Qiyamət üçün onun dilində də gələcək, üzündə də de gələcək desin ki, olsaydı, verərdim. Olmayan şeyi olsaydı, verərdim demək, çox haqam bir şeydir. Amma olduqdan sonra neysə, adamın əli gəlmir, onu versin. Sonra Allah buyurur ki: Onlar doğru yol göstəricisini verib, dağılınlığı satın almış. Yəni küfrü götürüb imanı tərk etmiş kəslərdir. Görün bunlar bu hərəkətlə öz özlüyündə nə edirlər? Allah Subhanahu onları necə qınayır? Deyir ki, amma onların ticarəti qazans gətirməli. O deməkdir ki, onlar bunu etməklə, son ki, ticarət edirdilər, alış-veriş. İmanı verib küfrə almaq, onun əvəzində neysə qazanmaq, kafirlərə qoşulmaq, möminləri pisləmək, kafirlərə arxa olmaq, kafirlərə özünə arxa bilmək, onlardan neysə ummaq, lakin Allah ki, deyir, onların ticarəti qazans gətirməli. Əlbəttə ki, gətirmədi və gətirməyəcəkdir. Çünki bunu Allah qala deyir ki, qazan gətirmədi, onlar doğru yola yönəlmədilər. Bu o insanları, bu cür adamları Allah doğru yola necə yönətsin? Allahın dini ilə ticaret gedir, aldır ya. Sonra Allah qala başlayır onları bənzətməyə. Və görün, nəyə bənzədir? Allah qala da Bəzən də çox ədəbi şəkildə bənzədir. Hər zən, hər zən çox pis şeyə bənzədir. O onlar belə ona layiqdir. Onlar da pisdir. Görəcəksiniz. Sonrakı aylarda görəcəksiniz. Bu aylardakı münafıqları gör nəyə bənzədir. Deyir ki, məsəlühum ki, nasil illər istauqada naran, falamma adat ma və tarakuhum fi zulumat la yusur.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 Elə ki, Allah s.ə. odu söndürür, harada qalır? Hümmət Onlar da o odu kimin sayəsində qazanır? Möminlərin sayəsində. Elə ki, müminləri Allah s.ə. qurtaracaq, zənnətə nəzib edir, onları, qalacaqlar hümmət içində. Zəhəndəmə salacaq onları. İnşallah. Zülməti bəzi təhsil edənlər Əzab kimi də təfsir edir. Ümmət içərisində, yəni əzab içərisində. Dür ki, mən dedim ki, cəhənnəm əzabı içərisində qalacaqlar. Sonra Allah da Allah onları baxın, kör, kar və lal olmaya-olmaya, olmaya, kör, kar adlandırır. Summun, buqmun, umyun, fəhum və yərcan. Kar, lal və kör qırlar. Onlar imana qayıtmazlar. Yəni, tövbə etməzlər, tövbə etməzlər və Allahı xatırlamazlar, yad etməzlər. <coughs> Başqa bir ayədə Allah qala onların kör, kar, qalal olduğunu dur, necə izah Əvvəzi der ki, və ləhum səmən və əbsaran və əhidə. Biz onlara gözlə verdik, kulaq da verdik, qəlb də verdik. Fəmə əğnə anhum səm'uhum vələ əbsaruhum vələ əhidətuhum min şey. Amma onların nə gözləri, nə qəlbləri, nə qulaqları onlara bir fayda verdi. olmadı faydası. Hep bir faydası yoxdur. Nə qulağını, nə gözləri, nə də qəlbləri. Nə işin? İz kənu bi əyət illəh. Çünki onlar Allahın ayələri münkar edirlər. Və həqə bihim mə kənu bihi yəstəhzun. Haa, və istehzəyəyədir bu sartı. onları istehzə etdikləri şey buyurudur. Nədir o? Əzab. İstehzə edirlər. Hətta gələcək ayələr, görəcəksiniz. Gələcək də, izah edəcək. Şafirlər istehzə edir, deyək, gətir. Nuhal-ı deyirlər, Məhməd əsələmə və s. yətir görək o əzabı, nə vaxt gələsək? Və o yasam, müxtəlif şəkildə. Kimisinə səs vasitəsilə, kimisinə zəlzələ, kimisinə tufan və s. Allah s. münafiq olmaqdan uzaq etsin, bizi imanımızda axıra qədər, ölənə qədər sabit etsin və xüsusən də onun kəlamını başa düşüb əməl edənlərdən etsin. Sahabələrin Peyğəmbər salsəlləmin yolu ilə gedən möminlərdən etsin. Subhanak Allahumma va bihamdik, əşhadu an la ilaha illa entə,